6. Минуле село Гицлі. Таке собі сільце, нічим не примітне, хіба що гноєм чути сильніше. Як наразі, то дзвінка майстерно вела нас по заданому маршруту. Селі на нас дивилися як на ідіотів, що в тих місцях на повному серйозі вважаються синонімом туриста. Ми пройшлися єдиною вулочкою, по обидва боки якої стояли хати з лавками. Кілька підстаркуватих жінок, зайнятих роботою на городі, побачили нас, що йшли тримаючись за руки з великими наплечниками за спинами, у воєнних шкіряних черевиках, у затертих до дір, вибілених часом і хлорованою міською водою джинсах. І багатозначно переглянулися. Звінково, очевидь, було оцінено як курву хвойду мандрюху, а мене – як безсумнівного підера. Бо якщо той турок не підер, то на кий йому довге волосся. Бажаючи досадити підстаркуватим бойчихам, я зірвав перед тином одну із них трійко-великих ромашок і зачепив дзвінці одну за наплечник, другу – до її білої майки, а третю – їй за вухо. Дзвінка натомість смачно поцілувала мене в губи. Старі баби аж перестали полоти. Наймене шлях трафить, якщо вони бачили десь подібну зухвалість. Бойчихи знову обмінялися багатозначними поглядами. Таких бахорів, як ми і вони, ще точно не зустрічали. Звинка вінка з трави пару волошок і заквічала моє волосся і броцак. В гіпі квітка була символом миру і кохання. Вони запихали ромашки в дулу автоматів, а солдати їх за це розстрілювали. Може то нам проголосити 1993-й, літом любові. Ми знову занурилися в зелені хащі і знову вгору, залишивши село позаду. Через 20 хвилин ми цілком несподівано вигулькнули на невеличку поляну з озерцем і на над ним чепурною хатою. Ось то воно, стараючись приховати розчарування від наявності цивілізації, спитав я. Озерце доволі миле, слів немає, але ж люди, хата. Абсолютно ні, то, то ціла нова історія. Я любив слухати її байки-історії для походів. Дзвінка мала колорит пригірського розповідача, і я насторожив вуха. Значить, справи були такі: колись давно ще за совітів, у мідних буках жив один чоловік, Євген Балій. Він же Геню Балей. Він же Юджин Белльо. Родич славного Адріана Балія. Чи то пак Едріана Беллю. Гітаріста гурту Кінг Крімсон. Він грав на саксофоні, як і ти. Ріс з дібним хлопчиськом, ступив до Львівської консерваторії. Одним словом, усе було б у нього круто. Народись він у Польщі чи в Чехословаках. В сири-сири ж уважали, що від саксофона до ножа один крок. Сам знаєш, Сьогодні слушає тон джаз, а завтра родину продасть. І чувак ніде не міг знайти роботи. Тільки того і мав, що лабав по весіллях і грав у переходах. Але є одного разу. Дзвінка підняла акуратний пальчик, наголошуючи на тому, наскільки винятковим і неординарним був випадок. Так от, одного разу, здибав його певний фацет, який саме шукав саксофоніста до свого джезбенду. Той фацет був неким іншим, як поляком, і звався він Мавриці, якось там. Мавриці? Повів Геника в ресторан «Романтик», дав йому попоїсти, і вже за кілька хвилин маврицю стало ясно, що Геник ладен їхати до Казімежа Дольного, хоч би й нині ввечері. Там у Польщі вони створили гурт «Pocket House Blues». Генику сказали, що він – негранений сапфір, чи щось таке, файний, малий, простіше кажучи. І після напруженої роботи в Казімежі по вулиці Сестер Василянок, 149, вони почали давати концерти. Ну і махін запрацювала. Сімнадцять літ джезують вони цілим світом. У 1989-му вони навіть побували у Мідних Буках. І сам Генник то все нам малим розповідав. Тепер навіть вулицю, де він жив, перейменували на вулицю сестер Василій Хоч і не до кінця зрозуміло навіщо. Але на нас це дуже схоже. Зрештою, то все фігня. Ти ж бачиш у Мідних Буках постійні конфлікти між нами і москалями. Чи то пак москофілами. Східняки в місті не хотіли, щоб Pocket House Blues давав концерт, бо це веяння розлагаючогося запада. А наші, побачивши, що їм то не в кайф, взялися чинити їм опір. Одним словом, поки вся прогресивна молодь та інша шпана сиділи в клубі і слухала Summer Time Desperation, за стінами вирували нездорові почуття, які плавно перейшли в побоїще. Наші не розрахували сил і поприносили на демонстрації металеві противи обрізки труб. Тоді одного чоловіка затовкли на місці, а ще четверо померли в реанімації від важких черепно-мозкових травм. Це був, певне, найбільший конфлікт не тільки між нами і ними, а взагалі за історію цілого поселення. Ти серйозно? Ну про тих п'ятьох, що померли? А ким вони були? Увесь пришпил тому, що троє з них взагалі жодного відношення до демонстрації не мали. Їх помилково затовкли нацики. А ще двоє? Російськомовні східняки, але не в міжетнічних забобонах справа. Ця демонстрація виявилась прекрасною нагодою для владнання особистих питань. Гарний привід. Можна затулитися благородною метою. Ферштень? Ну, а дача тут до чого? Дача стала черговою точкою кипіння. Кацапи не хотіли, щоб бендеровець-перебіжчик приїжджав тут зі своїми грошима. Тут зіграла просто заздрість. Він привіз весь матеріал з У Польщі, зашарив Хавіру і тепер приїжджає на зимові ферії в Карпати. До речі, раз є хата, значить, от-от будуть і вовчиська. Нарешті ми зробили привал. Довгий привал, хороший привал. Ми з'їли пару яблук із племінного саду олельків. Зінка знала, що я особливо не байдужий до паперивок. Було неймовірно приємно сидіти босим на сухій, стеленій глицею землі, притулившись плечем до вимученої дзвінки і гристи холодне вогке яблуко. Стопи жалібно запхенькали, коли я вкотре запихав їх у розігріту шкіру мертензів. Гуська зблідла стежина практично і не існувала, залишилася тільки глиця зі своїм гострим ароматом. Велетенські розложи кущі папороті паруюча волога лісу. І велетні сосни з колючими кронами, що гули про Карпати й волю. Зненацька стежка влилася у стежину та у протоптану дорогу, у свою чергу та перетворилася в асфальтове шосе. Шосе сказано, звичайно, занадто пишно, як про таку ямисту опуклу смугу асфальту. Але це вже цивілізація. Дзвінко, зізнайся. Ми уже ледве дихаємо. Терпи, терпи, попереду ще стільки ж. Дзвінка в захопленні втягнула в себе повітря. Вона махнула рукою позаду мене. «Дивися, Михаську, дивися, де ми вже є!» Я втомлено повернувся відразу цілим тілом. «Ух ти!» Забув я про всяку втому. Бо той ландшафт, що відкривався, справді вартий був подиву. Могутні гори, вкриті віковими деревами, що ледь погойдувались у мареві спеки, що панувало навіть тут, на висоті пташиного льоту. Десь глибоко внизу, у білій димці, Розпістерлись, наче сімейка врослих у ґрунт черепах наші мідні буки. Настільки маленькі, що дерева зливалися з хатами, місто оточене з трьох сторін горами, мов у захисті мурів. І ліси. ліси, ліси, ліси. Якщо прийдуть лісоруби, спало мені на думку. Лісоруби зі своїми шаленими бензопилами, зі своїми бідами і мізерними заробітками, зі своїми канапками, з парою круто зварених яєць, загорнутих у старий випуск за вільну Україну, цього всього товченого смарагду не стане. Елементарно. Дивися Михаську. захоплено прошепотіла до мене, смикуючи за руку і указуючи ще кудись дзвінка. На одному рівні з нами, лишень далі, ближче до сусідньої вершини, нерухомо висів Беркут. Робив великі плавні кола, зовсім не махаючи крилами. Я обійняв дзвінку. Нам відкрилася вона. Галицька мрія. Ідея фікс кожного галичанина. Картина, що гоїть душу. Лікує екзему, знімає неврози і дарує химерне, але від цього не менше і почуття щастя. Немало значення, які випробування готує нам доля, коли бачиш картину, яку бачимо ми. Все втрачає вагу. І ти почуваєш себе часткою, крихітною часткою Карпат, і відчуваєш, як таємничі сиві задуми природи ворушаться десь тут, поруч із тобою і мною, і все навколо відразу наповнюється символами, знаками і віщуваннями. І ти стаєш незалежною річчю в собі, і ти відчуваєш, що вмієш літати. Кінець шостої глави.